În Pista 6. Îndrăgise mănăstirile moldovenești, ale căror păduri n-a fost vară să nu le colinde cu pușca la umăr, îndrăgise fălticenii lui Conu Mihai și Lunca Siretului, unde ne am odată din pricina unui cuc nebun, care ne-a purtat după el până i s-au terminat vânătorului de cuci, toate cartușele, și îndrăgise romanul, orașul spălat de două ape, în timp ce iașul e murdărit numai de una. Moldovanul adoptiv George Topărceanu a trăit în Iași 26 de ani. Efectiv, 24, deoarece 2, din 1916 până în 1918, i-a petrecut în Bulgaria ca prizonier de război. În acești 24 de ani, a schimbat 9 locuințe, numai 9. Iată ce a reușit să facă Moldova din chiriașul veșnic călător. După primul popas la domnul Ibrailanu. În casa de pe strada română, unde a fost oaspete, nu chiriaș, George Toporceanu s-a așezat cu bagajul lui puțin tel și sărăcuț pe strada păcurari la numărul 6, în apartamentul bătrânului Mihai Paspia, administratorul vieții românești, de care nu l despărța decât o ușă condamnată. Casa aceea lungă și tristă, care se uita la stradă cu toate ferestrele ei prăfuite și în care se lășluia, mi se pare, chiar și un comisariat de poliție, astăzi nu mai există. A fost dărâmată, în locul ei sunt niște atenanse ale bibliotecii universitare care nu exista pe atunci. După vreo doi ani, George Dupărceanu și-a pus bustul și cufărul, nu geamantanul, întrăsură și nu tramvai și s-a mutat pe strada universității la numărul 18, dincolo de facultatea de medicină și cam peste drum de morgă, la o nemțăică bătrână cu care era veșnic în conflict, din pricina dihănilor de tot felul pe care și le aducea, sau care veneau singure în casă. Pisici răpănoase culese de pe drum, pui de cioară cu care dădea reprezentații de hipnotism și altele. Casa nemțoicei foarte amuzantă ca aspect, era alcătuită din nu știu câte căsuțe, înghesuite unele între altele și unele peste altele ca niște case de păpuși, cu tot felul de mansarde, balconașe și cerdăcuțe. Cu toate ciudățeniile casei și ale nemțoicei, George Topărceanu a rămas acolo până în toamna lui 1916, când a plecat, s-ar putea zice direct în Bulgaria. Avea o odaie mititică, pe măsura lui, luminoasă și liniștită. Pe strada, în pantă pe care ploile o prefăceau în râu de munte, nu trecea aproape nimeni. Nu mult după plecarea lui la război, tata a trebuit să-i aducă la noi puțină avere, deoarece nemțaica hapsână îi pretindea sculptorului Ioan Mateescu, fratele poetului, să-i plătească chiria. Ioan Mateescu, tot atât de hapsân ca și nemțaica, Refuza să dea bani de degeaba pentru o odaie nelocuită. La întoarcerea din Bulgaria, mai precis din București, unde a făcut un popas cam lung, din timpul căruia ruia datează corespondența cu domnul Ibrailanu privitoare la a doua stabilire a lui Miaș, George Topărcianu a stat pe strada armeană, la Ion Mateescu, apoi după un scurt popas, la domnul Ibrailanu, în fosta infirmerie a liceului internat, din nou pe strada armeană, într-o odaie din aceeași curte cu fratele său dar acolo n-avea nici spațiu, nici liniște. Căutând ce lipsea, s-a mutat pe strada Ghica Vodă, unde avea și liniște și grădină de tras cu pușca și pe deasupra o proprietăreasă bătrână, dar cu părul bătând în verde și în violet, capana de corb și cu sprâncene de catifea neagră pe care nu reușea niciodată să și le lipească la același nivel. Din strada Ghica Vodă, George nu s-a mutat și n-aș putea spune de ce. De la întoarcerea din război, părea că iarăși îl îndemna la drum, același demon de pe vremuri. S-a mutat pe strada a trei într-o casă unde era urât și strâmt. Începuse să-și adune lucruri. Un pic de mobilă, arme, cărți, mai ales cărți, și nu avea unde să le țină. Intrarea era de-a din stradă, strada mohorâtă și pustie, vecinii gălăgioși. Mi se plângea mai ales de unul cu care stătea ușă-n ușă și care se credea în același timp și poet și tenor. Barem să fie numai de una dobitocul. Așa că n-a trecut mult și s-a așezat în apropiere pe strada Sfântul Andrei, într-o odaie albă și prietenoasă, ca o chilie mănăstirească. Dar murindu-i proprietarea sa, a trebuit să plece mutându-se pe strada Palat, cea din urmă odaie mobilată în care a mai poposit. De acolo, din pricina tramvaiului care trecea pe la ușă, hurducându-l cu casă cu tot, s-a instalat mai cu temei pe strada Vestire peste drum de biserică, într-o casă astăzi renovată. Nu era tocmai arătoasă pe din afară, dar avea două odăi mari și luminoase și era numai a lui. Chiriașul grăbit își cumpărase mobilă și cea mai mare bucurie era să stea în odaia în care își adunase cărțile, puștile, pistoalele, floretele, mașina de scris, aparatele fotografice și colivile cu păsări de tot felul. Mai avea la dispoziție și o grădină întinsă cu iarba până la genunchi, unde putea să tragă la țintă și să se joace cu Anaida, fetița proprietarilor, cea mai bună prietenă a lui din vremea aceea. Cred că George Topârceanu n-ar fi părăsit mult timp căsuța de pe buna vestire, dacă nu se întâmpla să plece din Iași prietenul de Mostene Botez, lăsând liber apartamentul din strada Ralet, unde fusese adăpostită în 1919 redacția însemnărilor literare. Cu câtă bucurie s-a mutat George Topârceanu în casa din strada Ralet numărul 7, în casa în care trebuia, nu peste mult, să moară. Dar pentru veșnicul cheiaște altădată, mutatul era acum o problemă complicată și foarte serioasă. Și își o gospodărie întreagă și avea mai ales cărți, mereu tot mai multe. În vederea acestui eveniment, de care începuse să i fi cam frică, își să un cufăr uriaș, blindat, cum îi ziceam, și câteva lăzi suplimentare. La această ultimă mutare, niștind cu cine aveau de-a face, Camionagii începuseră să cârtească. Da, bine, cu coane! Cine fi vrând dumneata să-ți ridice în spinare toate chetrele astea de moară? Printre ei însă se nimerise unul, nu prea înalt, roșu în obraz, cu picioarele arcuite și cu o spinare din care ar fi putut ieși la o mai chipzuită croială, cel puțin două spineri de om voinic. Îl mai mutase pe George Topărceanu și îl cunoștea. S-a apropiat, legându-se, i-a dat pe ceilalți la o parte cu cotul și s-a uitat la cufărul cel mare, părăsit în mijlocul odei goale. Da, mai dăi la Doamne iartă-mă pe bigisnicii ăștia cu coane topărcene, că și eu pe aici." S-a plecat, a pus umărul, picioarele îi s-au arcuit, decredeam că or să-i se frângă, și i-a ridicat singur blindatul. George nu a pălit. Puneți mâna, oameni buni, nu lăsați!" a strigat cu spaimă. Ba, să-și cate de treabă, muierile dracului!" Aicnic, cel care nu se mai vedea de sub ovară în timp ce cufărul o luă din loc ca o broască țestoasă cu carapace de oțel pe două picioare strâmbe. Cerdăcuțul a scârțit, treptele i s-au îndoit, dar cufărul a ajuns cu bine pe platforma camionului. George Topărceanu a răsuflat adânc, cu ușurare, de parcă el făcuse toată isprava aceea. Ieșit de sub cufăr, omul i s-a părut dintr-o dată mic și prizărit pe picioarele lui arcuite. Zâmbea larg, scuturându-și umerii dar fără să gâfie. Apoi măcar așa să mă lupt și eu cu cărțile cu netopărcene, că altfel nu a fost chip. Nu s-au prins nici cele de mine, nici eu de ele. Cu ce să-și cumpere cărți un om sărac? Când am plecat, Anaida a rămas singură în poartă cu pomnișorii la ochi. Plângea. Își plângea prietenul care pleca pentru totdeauna. În strada Aralet, George Topărceanu s-a așezat ca pentru ședere lungă. Oricât ar părea de curios, incorigibilul Ieșan se gândea să-și părăsească totuși spre Bătrânețe, orașul adoptiv. Visa o căsuță cu grădină la marginea Bucureștiului, unde să citească și să scrie în liniște și de unde să nu ieșim decât o dată pe săptămână. Să cutrerăm librăriile, să mergem la cinematograf și să ne plimbăm la șosea. Cât mai stăm la Iași, îmi spunea, de aici nu mă mai mut. Și, într-adevăr, nu s-a mai mutat. Într-o zi de mai, prietenii l-au scos pe umeri, l-au trecut pe sub liliecii înfloriți. Parcă au nebunit lilieci anul ăsta, așa înfloresc, îmi spusese cu câteva zile înainte. Și l-au dus tocmai sus, în dalul eternității. La câtva timp după aceea, m-am întors singură să-l caut în casa pustie. Praf, murdărie, căldură, parfum vag de levănțică amestecat cu miros de lumânări arse. Perderele, smulse sălbatic cu galerii cu tot, lăsaseră în pereți spărturi sinistre. O muscă speriată s-a repezit pe ușa afară, la soare și la lumină. În odaia de baie, într-un colț, un morman de gunoi adunat sub mătură. Hârtii, hârtii. Mama a plecat asupra lor. Cât era de când fusesem împreună la un film cu niște peticari care își căutau norocul prin gunoaie? Acolo am găsit aruncate ca niște rămășițe netrebnice, însemnări făcute de mâna celui plecat pentru totdeauna, reviste și ziare cu semnătura lui, manuscrisul cu bimbirițichel, cu prima pagină lipsă, câteva scrisori, o fotografie. Le-am adunat pe toate, le-am șters de praf, le-am netezit cu palma pe tăblia ferestrei, apoi le-am făcut sul și le-am strâns la piept, cu sentimentul dureros, dar mângâietor, Cam îndepărtat-o cât de nesemnată parte dintr-o în injustiție. Bustul meu Era un bust de ghips ușor îngălbenit, care căpătase cu vremea luciul aristocratic al fildeșului. Dar George Toporceanu nu putea să-l sufere, în primul rând pentru că purta mustăți. Îl făcuse fratele lui, sculptorul Ion Mateescu, la București. Și niciodată n-am înțeles de ce îl mai cărase la ea și nu lăsase acolo, la vreo doamnă șvarț care să-l răstoarne cu cotul când o veni să-i măture în odaie. Însă, în ciuda antipatiei a lui George Topârceanu pentru acel alte rego fără ochelari, care l arăta cu cel puțin zece ani mai în vârstă, bustul avea multe dintre săturile caracteristice ale modelului. Fruntea dreaptă și largă? Da, dar de ce mi-a tras peste tâmplă șuvița asta și încă buclată, de bărbier? Urechea mică și frumos tăiată, ca lui Byron, linia ascuțită și ușor proeminentă a maxilarului inferior și gura cu colțurile umflate ca de copil supărat. Când s-a mutat în casa de păpuși de pe stradă la universității, George Topărceanu a constatat cu încântare că bustul n-avea loc în odaie. Nu pe doi. unul din noi trebuie să plece, ori el, ori eu. Și cum l-a mutat bustul case de la picioarele birjarului și căzuse cam de sus pe bolovanii străzii, alegându-se din această aventură fără o jumătate de nas, a fost instalat în cămăruța de lemne, unde ținea din când în când o varășie, câte o cioară rebegită, cât un cățeluș sau un pisole pădat, adus de stăpân în refacere. Într-o m am pomenit că mi-l aduce plocon, parcă l-văd coborându-se din trăsură cu invalidul în brațe. Închipuiește-ți că la mine n-am nici măcar unde la arunca? Lada de gunoi a e cât o cutie de tutun Macedonia. Aruncă-l tu. Dar cum aș fi putut să-l arunc? Spălat cu apă și cu benzină. Ras cuțitașul, ca să dispară amintirile colocatarilor prea puțin reverențioși din cămăruța cu lemne, l-am așezat pe colțul biroului, cam pieziși, să nu-i se vadă nasul beteag. Când peste câteva zile a venit la noi și l-a găsit la loc de cinste, George Toporceanu s-a încruntat, dar n-a zis decât atât. Adă-mi, te rog, cheia de la pivniță. Pivnița noastră e adâncă, cu trepte înalte de stejar. George Toporceanu a așezat bustul pe pragul de sus, apoi cu o lovitură bine calculată, E a un picior în ceafă. Am închis ochii să nu văd ce se întâmplă, dar am auzit victima rostogolindu-se până jos din treaptă în treaptă și sunând agol. Vesel George Topărceanu s-a coborât să-i constate decesul. Gipsul însă rezistase. Bustul nu era decât contuzionat. Mai cărn încă decât înainte, mâna leit cu prietenul de mai târziu al modelului, criticul Bogdan Duică. Operația s-a repetat de câteva ori la șir până când din bietul cap de studiu nu a mai rămas decât o grămăjoară de cioburi gălbui. Mai pune-l pe birou dacă-ți dă mâna," mi-a spus resând George Topărceanu, aprinsându-și satisfăcut o țigară. Dar seara, după plecarea lui, m-am coborât singură în pifniță. Dintre cioburile risipite am cules o bucată mai întreagă care păstra încă intacte o ureche, o tâmplă, cea fără șuviță, ceva din ovalul feței și sursul. Am învelit bucata în hârtie, am legat-o cu sfoară și am ascuns-o într-un fund desertar. Celelalte cioburi le-am adunat pe făraș, fără să mă mai uit la ele, dar nu le-am aruncat la gunoi. Le-am îngropat. Când i-am spus, George Toporceanu a răs. Nu l-ai pus cumva și cruce? Tare mai ești prostuță." Totuși, povestea bustului nu s-a terminat atunci. George Toporceanu a plecat în război, a căzut prizonier, a stat doi ani în Bulgaria, s-a întors... Anii treceau. Nu-mi mai amintam de bust decât când găseam în sertar la scuturat pachetul cu bucata de ghips. Iar peste 21 de ani de la moartea bustului a murit și modelul. La vreo lună după aceea, fratele lui a venit la mine. Mi s-a comandat bustul. I-am luat atunci masca, dar nu-i destul. Îmi promută mi te rog pe cel vechi. N-am avut încotro și i-am mărturisit adevărul care, bineînțeles, nu i a făcut plăcere am scos apoi din sertar bucata veche de gips. O ureche perfectă, o tâmplă luminoasă, ceva din ovalul feței și surâsul tânăr. Mi-au dat lacrimile. O iau, s-a hotărât sculptorul. Oricum, e ceva, e ceva viu. Mulțumesc. Curând am plecat la București, chemată de Mihail Sadoveanu și de editura Cartea Românească să mă ocup de postumele lui George Topărceanu, amenințate să apară într-o redactare de-a dreptul pentru memoria celui dispărut. Acolo m-a ajuns invitația la solemnitatea dezvelirii bustului din grădina Copou. Nu m-am dus. Aveam de lucru pentru el. Și apoi, țineam că atunci când ne vom revedea, să fim singuri. L-am întrebat pe Mihail Sadovanu când s-a întors de la Iași. Seamănă? Marele prieten al prietenului meu a zâmbit cu acel zâmbet de subțire ironie pe care l-aș numi albastru. Da, seamănă cu Voltaire. Peste o lună, la Iași, urcam dealul copoului cu un mănunt de garafe roșii în brațe. Era dimineață de vreme și grădina era pustie. Îmbăta inima. Pe albul zăpezii fără pârtii se înălța soclul de marmură, cărămizie, frumos proporționat, iar pe soclu, Voltaire. Abusese dreptate Mihail Sadoveanu. Bronzul acela nu avea nimic dintre săturile caracteristici ale modelului. Ținuta nefirească a capului, devine fusese fără îndoială masca mortoară, nasul subțire și prea detașat, ochii duși în fundul orbitelor, zâmbetul strâmb. Nici măcar urechea nu mai era a lui. În schimb, apăruse la loc de cinste șuvița de bărbier, frumos ondulată, care îi compromita acum de la oaltă și pe George Topărceanu și pe Voltaire. Am luat de pe soclu mănunchiul de garafe roșii și m-am întors, călcând adetul prin zăpada până mai sus de genunchi, să prin tramvaiul spre cimitir. Acolo, cel puțin, știam că le pun pe mormântul lui. În timpul războiului, bustul lui George Toporceanu a dispărut și el ca multe alte busturi de bronz din Iași. Mă că nu l-am regretat deloc. Ani la șir, soclul a rămas gol. Din când în când, răzbunarea postumă a ciorii câte o consoată de-a ei poposește acolo, neagră și încruntată. Încheiere După ce am scris despre cei câțiva puțin prieteni ai mei scritori, cred că ar fi necesar să adaug câteva cuvinte și despre mine, deși am impresia că nu sunt și nu mi-am fost niciodată o prea bună prietenă. De data aceasta însă, îmi recunosc și eu o oarecare importanță, aceea de a fi oarecum și nu numai prin faptul de a le fi scris, Personajul central al acestor amintiri Și apoi sunt unele relatări a căror semnificație mă depășește Și pe care dacă nu le-aș spune, n-ar avea cine să le mai spună după mine Nu e vorba de date biografice Pe acelea să le caute cine o avea nevoie de ele Ci de unele împrejurări care m-au împins pe un anumit drum Și de pecetia pe care au pus-o de la început asupra vieții mele M-am născut și mi-am trăit cei din tâia ai copilăriei la țară lângă Roman, pe malul Moldovei. Și cred că prima mea amintire conștientă a fost clipirea orbitoare a cerului sfărâmat în nenumărate cioburi peste întinsul apelor acelui râu. Când m-am făcut ieșancă, n-aveam decât patru ani. E drept că multă vreme după aceea ne-am dus cu toții în fiecare vară, într-o vastă birjă cu două gloabe deșelate și cu clopoței, la miclăușenii Romanului să vedem o străbunică oarbă. Toți, Adică mama cu vâlt peste pălărie, tata cu manta și șapcă albe de doc, surorile gătite și spăsite, fratele meu cu bicicleta, când înaintea, când în urma noastră și când pe capră lângă birjar și eu pe uș cu motanul cel roșu în brațe. Nu știu unde găsea tata Nadișanca aceea neverosimilă, că pe străzile Iașului nu mai circulau de mult asemenea vehicule, după cum nu înțeleg de ce făceam drumul la acela cu trăsura și nu cum ar fi fost mai ușor, mai firesc și mai puțin costisitor, cu trenul. Poate că părinții mei erau și ei în felul lor poeți. O, oh, acum sunt sigură de asta. De atunci mi-a rămas în suflet căldura potolită și dulce a peisajului romașcan. Mi-e drag Iașul, dar nicăieri nu mă simt mai la largul meu, mai acasă la mine, decât acolo, pe Valea Moldovei și a siretului, care și înseamnă drumul cotit prin zăvoaie cu o alburie și scămoasă de ceață. Așa am intrat în viață. Simplu și fericit În literatură am intrat mai greu Ucenicia mi-am început-o destul de devreme Prin clasa a doua de liceu aveam deja un caietel secret Cu tartaje de piele plin cu stihuri În care cântam de preferință Oltul Pe care nu-l văzusem niciodată Și bineînțeles Dragostea Pe care o cunoșteam tot atât cât cunoșteam și Oltul Când m-am făcut mai mărișoară A început să mă scormonească viermele ambiției O colegă care visa tot timpul și nu învăța niciodată mi-am mărturisit în mare taină că numele unui poet cu oarecare trecere nu era decât pseudonimul ei. I-am făcut regulat temele la latină și la franceză timp de un an de zile, până când am cunoscut întâmplător pe poetul cu pricina. Atunci i-am întors colegii mele spatele și am lăsat-o curijentă la latină și la franceză. Dar profesora de limba română îmi dădea curaj fără să-mi știe meteahna, iar printre cunoscuții familiei se nimerise și o scriitoare. Purta ochelari cu hulube groase pe după urechi, pantufi bărbătești cu tocuri late și avea chiar o umbră de mustăcioară. Se așeza pe scaun picior peste picior, își aprindea țigara și începea. Noi, intelectualele, știam care trei copii desmățați, că bărbatul ei spală vasele și cărpește cârpește ciorapii și că după ce pleca ea, mama răsufla într-un anumit fel ușurată. Da, dar publica. Și adică de ce ea să publice și eu nu? Așa că într-o zi am transcris din caiețel o poezie de dragoste de patru strofe și, scălind-o cu trei steluțe, de frica directoarei, am trimis-o de dreptul la viața românească. Doamne, cum am așteptat numărul următor al revistei? Era tocmai în timpul tezelor pe ultimul trimestru. În sfârșit, iată-l în vitrină. L-am cumpărat și, strângându-l la piept sub pelerina de uniformă, am alergat acasă. Dar cele trei steluțe nu erau nicăieri. Am cercetat sumarul nume cu nume, printre cele cunoscute, unul nou, Otilia Kazimir. Am aruncat revista. De unde dracu a mai ieșit și asta? Așa o altele noroc. Și curioasă m-am apucat să învăț teza la matematică. Peste câteva zile, într-o duminică, am răsfuit revista să văd și eu ce scrie noua colaboratoare a vieții românești. Și abia atunci am descoperit că Otilia Kazimir eram eu. Am aflat mai târziu ce se întâmplase. Versurile simple ale elevei de liceu, care îl citea pe Byron și era îndrăgostită de Alfredo Vini, le plecuseră celor din redacție. Și, probabil, ca să se distreze, domnul Ibrăileanu și Mihail Sadoveanu au inventat pentru începătoarea necunoscută un nume. Un nume mai anonim încă decât cele trei steluțe. Domnul Ibrăileanu i-a dăruit numele de familie al primei lui iubiri o domnișoară Casimir de care fusese îndrăgostit pe când era copil, iar Mihail Sadoveanu o Otilia după același criteriu pur sentimental. În ciuda acestui debut fericit, relațiile mele cu viața românească au rămas mai mult oficiale. Chiar după ce n-am mai avut amăteme de directoare, treceam rar pe la redacție, dar am avut fericirea să mă bucur de prietenia câtorva din cei de acolo. În primul rând, de a nașilor mei literari și apoi și mai ales, dar lui George Topărceanu. Și acum, după ce am scris despre acești mari ai mei și despre alții, mă gândesc la tot ce port în suflet nespus și nescris. Până în ultima clipă a lui conștientă, în noaptea aceea cumplită de dinaintea sfârșitului, George Topărceanu mi-a vorbit despre Minunile Sfântului Sisoe, operă care a rămas din nefericire neterminată. Era atât de slăbit încât nu mai putea articula distinct silabele. Nu înțelegeam tot ce-mi spunea și el grebea să-mi spună tot. Își făcea testamentul literar. Un testament nescris, doar șoptit la ureche. Mâna fierbinte și subțire tremura de nerăbdare în mâna mea. Din când în când mă întreba mai mult cu ochii mari și speriați decât cu glasul. Înțelegi? Îi răspundeam. Da, fi liniștit. Și iarăși desprindam din navala vorbelor înfrigurate. Ascultă tu! La capitolul al doilea, știi, acolo unde... Dar unde e scriitorul care a ajuns să spună tot ce a avut de spus și n-a murit cu regretul dureros că, plecând, duce cu el ceea ce ar fi fost mai de preț în opera lui? Ați ascultat scrieri în proză de Otilia Casimir. A citit Ana Le Vârtă. Martie 1978